Hristos a Înviat! Iubit frate, Fânta Duminică de astăzi, numită și Duminica Tomii, sau cum mai scrie în cărții de bisericii, e Antipasca, sau adică Duminica în loc de Paști, sau care ține în loc de Duminica Sfinților pas, este prima Duminică după Înviere. De când Hristos a înviat din morți, toate trebuie să înceapă de la Paște, de la Învierii. Și viața noastră, și schimbarea noastră, și trăirea noastră, și toate câte facem să le raportăm sau să le legăm de Duminica Duminicilor sau de Sfintele Paște. Asta e bucuria peșinilor că Hristos a înviat și ne-a înviat și pe noi. De aceea E foarte important să înțelegem care rostul fiecărui duminică. Că fiecare duminică este un mic paș. pentru aceia, Sfinții Părinți numesc Duminica Torii și toate duminicile de după pas, în loc de pas sau un mic pas. N-ați observat că fiecare duminică dimineața în sat, la biserică, se citește Evanghelia în de ce în fiecare duminică se citește? Pentru că fiecare duminică este un paș. Adică din șapte în 7 zile, Sfânta Duminică are menirea rolul de a ne reaminti că Hristos a înviat. De a ne reaminti că și noi trebuie să înviem, duhovnicește, în Hristos. Prin pocăință, prin schimbarea vieții asta. Așadar, putem spune că Sfintele Paști se trăznuiesc într-un an de câte duminici sunt. 52 de duminici, de 52 de ori, reamintim Învierea Domnului. Și asta ca să nu uităm că suntem fii ai Învierii, că Hristos El întâi a pătimit, a murit și a înveiat pentru noi, și ca să nu uităm că Biserica este Casa Învierii, Casa Bucuriei, nu e o casă oarecare ca la sectanți, care se adună când și ne cu noi, ci este o casă vie în care se face Sfânta Liturghie, unde nu-i Sfânta Liturghie, nu-i pas, nu este înviere, nu este Hristos. Ipiți frate! Și acum să explicăm pe scurs Sfânta Evangheliei. Mântuitorul Hristos s-a arătat imediat după înviere, în zori de zi, duminică, i în zori de zi, în din morți. și s-a arătat mai întâi, se spune, Marie Magdalena. Asta Evangheliei spune că s-a arătat celor două Marie, Maria, Magdalena, mai Maisei Domnului. Apoi, S-a arătat duminică seara, în primul ziua de pas, când a intrat la ușenișii săi, care erau încuiate într-o sală mare, într-o casă mare, de frica iudeilor. Dintotdeauna, iudeii, sau cum zici noi, mai binezuse evrei, au fost și rămân în continuare împotriva lui Hristos, împotriva învierii și urăsc de moarte pe Hristos și pe cei care cred în Hristos. Asta o toată lumea, o citiți istorie, o vedeți astăzi acum de două de ani, e și același lucru. Ei bine, stăteau în cuiață acolo noaptea și seara târziu, în ziua de Paști seara, a venit Domnul. A intrat prin din din cuiațe, că Dumnezeu prin toate inimile și prin toate zidurile, că străbaște străbate cerurile și pământul și iadul și toate. Și primul cuvânt care l-a spus, și face vo, era foarte turburat ușuris ca și lumea de altă, foarte târburată. Și avem nevoie de un Hristos Mântuitorul să vină să ne spună și nouă, ca și-o ucenicilor de acolo 2000 de ani, frați români frați creștini, frați ortodoxi, face-vă! Iubiți-vă, împăcați-vă, iertați-vă, eu am înviat pentru voi! Și apoi le arătat la ucenici mâinile și asta uitați mâinile spate de cui, coasta spate de suliță, și sau bucurează și ucenicii văzând că este Domnul. ce important? Trebuia așa, dar să-i arăte cu asta și mâinile. Omul e întotdeauna două dar dacă nu dar dacă e un nărucă, dar dacă e un viz, dar dacă e un vis, dar dacă e altceva. Dar când arăți și să nu văzut, atunci omul se încredințează mai mult. Și apoi iarăși le-a zis, pasii vouă, și le-a adăugat, cum a trimis pe mine Tatăl pe pământ, și eu, pe voi, apostolilor, și ucenicii mei, vă trimit pe voi în lume. Deci Hristos a venit din cer pe pământ până la în Ierusalim. Și pe martea și învierii a predat Evanghelia în mâinile ucenicilor. Și eu vă trimit pe voi. Unde? Să mergeți în toată lumea. Și la evrei, dacă vor vrea să asculteți, și mult, au ascultat. nu erau evrei. Toți sfinții mari sunt evrei. Și deci, să nu recunoaștem. Dar majoritatea n-au crezut și nu cred. Pentru că trebuie să creadă numai când va veni sfârșitul lumii, care se pare că se gândește. Ei bine, și eu vă trimit pe voi, unde? Să deschizi Evanghelia mierii în toată lumea. Să spuneți lumii că Hristos Mântuitorul a venit și a murit pentru lume, pentru voi. A venit să vă mântuiască. De aceea avem mari datorii să ascultăm pe Apostolii Domnului. Și Apostolii Domnului nu sunt numai acei 12 apostoli și sunt și ucenicii lor, apostolii și 70 sau apostolii mici și toți episcopii și preoții și toți cei ce slujesc Dumnezeia asta liturghie și țin dreapta credință, sunt urmași ai apostolilor și trebuie să ne facem și noi datoria și eu vă trimit pe voi. Deci începând de la cei mai mari ierarhi apostol apostoli și sfinți, până la preoții care îi avem în satele noastre și preoții de la mănăstiri, toți suntem trimiși, unde? Să vesim în învierea lui Hristos, să mângâiem lumea. Nu să o cărăm, mai și o cărăm când e cadu, dar părințește, nu cu ură, ci cu dragoste, ca să trezim omul, să-l deșteptăm din somnul cel de moarte, să-i că când vinem în moarte, să-i spunem de Hristos că am viat, să nu mai fie trist. Și ca să nu mai fim triști, deși omul de multe ori este trist, numai pentru că are păcat. Numai pentru asta. Să mai interesează, el că e omul cineva din familie, e o sunt naturală, fereastră. Să mai interesează că nu-i merge în afașă, capă cu bici, știu eu ce se mai întâmplă, să-i cu vecinul, dar este bucur trecătoare. Dar marea bucuria nu trebuie să fie că Hristos a înviat pentru noi și ne-a chemat și pe noi la un învierie veșnică. Asta, dacă am înțelege noi, n-ar mai fi nici o ceartă în casă, n-ar mai fi divorțuri, n-ar mai fi nevoie de judecători care tot nu e de degeaba, n-ar mai fi nevoie să umblăm de acolo până încolo, să ne gătăm norocul, cum se spune popular. Ne Ne-am de Hristos cel Înviiaț, din Sfânta Lui Cruce și am strâin permanent până la Marte în bucuria Învierii, chiar dacă omenește mai suferim, mai ne doare un fișor, mai ne doare capul, mai nu avem ce ne trebuie, mai se sărășia, mai gutare, dar dacă suntem legați de biserică, de Hristos cel Înviat, de preot, de duhovnic, și și în și cu rugăciunea pe buze, nu se poate să nu rămână bucuria Învierii în casă Domnului Dumnezeu. Nu se poate să vă meargă rău. Nu se poate să ne părăsească cu Dumnezeu. Asta Așa că, duminica de astăzi este duminica a doua după Paști, sau duminica învierii de a doua, cum să mă cheamă. sau cum să mai spune, antipaști, adică noapte Paști. Deci care duminică este un mic Paști al creștinilor, care aduce în casa noastră bucurie și care ne reamintește că Hristos a înviat pentru noi, ca și noi să trăim în această bucurie în învierii. Și a trimis pe ucenici. <coughs> și cum i-a trimis? Așa oarecum, cu și i-a înarmat Hristos pe ucenici? Nu ne-a spus și nici armă, nici pungă, nici bani la bru, nici și ia soldații păzească, nici pămeneală, nici sabii, nu mai era nevoie de sabii. Cuvântul lui Dumnezeu sabia Duhului, i-a trimit. Cu ce i-a Hristos? Cu Duhul Sfânt. A suflat asupra lor și a zis, luați Duhul Sfânt. A suflat suflă mama unii ori, că este pe când este polna, sau preotul mai ales. chiar la Bodez, cum ați observat deci, noi imităm pe Hristos și a suflat asupra lor și le-a dat Duhul Sfânt și a zis, luați Duhul Sfânt cărora le veți ierta păcatele, să le fie iertate, cărora le veți tine, să nu ținute să fie. Adică nu poți obliga să ieși pe tot omul care nu se angajează că să lasă de păcat, iar care se căiește și se smerește și părăsește păcatul, Din ierti Duhul Sfânt. Deci vedeți și ea a Hristos pe Apostol, nu cu arme, nu cu cultură, nu cu cărți în spate, haideți să ne ducem să lămurim lumea. Nu, cu Duhul Sfânt. Cel mai simplu de lămurit și de vorbit de Hristos nu e din cărți, <tri> e din inima și din Duhul Sfânt. Și să arzi și tu care vorbești, să aprinde și cel care te ascultă și Hristos se i aprinde pe amândoi ca sotluiile. Așa ne vrea Hristos. I-a cu Duhul Sfânt. Și i-a dat cea mai scumpă taină după botez, este taina Sfintei Spovedaniei. De ce? Asta în lumea. Și-ar însemna să nu fii taina Spovedaniei de 2000 de ani. Iadul era prins. nu mai pe ușor, nu era aproape nimeni. Ori prin asta i-a Hristos pe aposă, prin taina Spovedaniei, să administreze subletele oamenilor iertându de păcatele în măsura în care ei se căiesc, în măsură în care ei voiesc, că fără să vrei omul nu poți să le trage la pușcării, hai la spovedani. Nu, dacă nu vrea, stăi acolo și moare așa. Depinde. Dar Dumnezeu a înarmat pe apostoli, pe episcop și pe preoți cu această mare harismă. Taina spovedanii sau harul Duhului Sfânt. Asta e arma creștinilor. Și Sfânta Crușiei neapărat, și Cuvântul rugăciunii, și Cuvântul Duhului Sfânt, și Învățătura Sfântului Evanghelie și cu asta... Apostolii au cucerit toată lumea. Atât dacă te-a ascultat. Cei care ne ascultă, cei care de 2000 de ani cum sunt chinezi și toată astea aproape nu cred în Hristos, aceștia vor lua credinții lor. Dar noi, care suntem fii ai învierii de 2000 de ani, că România așa a fost binecuvântată de Dumnezeu, o țară mică și frumoasă, de toți râvnite și de mulți călcată, dar de nimeni distruse totală. O țară care încă e cuvântată pentru că e poporul smerit și credințos. E țara bucuriei și a învierii Lui Hristos. Și să rămânem în smerenia aceasta și în credința aceasta și să ascultăm de păstorii noștri, începând de la Sfinții Lui Dumnezeu, de la Sfinții apostol, de la Sfinții Ierarși și mai de la preoți care permanente aveți în satelii și în jurul satelor dumneavoastră, ascultați de ei ca de Hristos. Că ei vă aduc bucuria Paștelui înăuntru. ei vă dezleagă de păcate dar nu așa, câte doi pe un minut am spovedit și gata hai la am părtășit, nu cine face așa să răspunde el intrați în înduială și nu uitați că m-am spus că asta este cea mai mare bucurie că Dumnezeu a revărsat și în apostoli harul Duhului Sfânt de a păcatelor. și nu uitați că această taine s-a întemeiat de Paști, de ce de Paști? Fiindcă ea aduce bucuria Paștelor în inima ta și într-a mea când mă spovedesc și mă ușurez de păcate, eu sunt bucuria Paștelor în inima mea. De aceea numai taina spovedania a fost întemeiată de Paști, chiar în două din tâi. Sunt Împărtășoare a fost întemeiată în Joia Mare, mai înainte. Iar spovedania a fost chiar de Paști, fiindcă deja mă te împărtășești, e, cum sunt în unele părți în România noastră, așa și pregătiți și ne spovediți și curați și necurați, hai la acolo, acolo, guste de acolo că e bun. Dar fără spovedanie, așa e foc în inima. Iar noi să urmărim Evanghelia până la capăt și să înțelegeți că prin această taină preoții învie lumea creștină, învie sufletele noastre și ne leagă din nou cu Hristos. Și mai departe spune Evanghelie că era seara târziu, dar nu era Toma de față acolo. Și când a venit Toma, era dus din cei 11 aposte, că Iuda era deja agatat de, de preangă să se spânzurase, că acolo ajung hoții, depădase de Hristos, apostase, cum se mai numesc, cei care vând pe Domnul, ajung cu gâtul în funie și cu sufletul în, în iad, în adânc, în mâinile demoni. Și era numai 11, și nu era Toma de fapt. Și când a venit, le-a spus, ce am văzut pe Domnul. Și-am pipăit mâinile și coasta lui, iar el a spus, de nu voi pipăi și eu, cu mâna mea, semnul cuilor, și noi punem mâna mea în coasta lui, că de nu-l voi vedea, nu voi crede. El- a spus clar, era îndoielnic. Asta este o taină lui Dumnezeu, că unul din acuzia era tare îndoielnic. Și-a s-a noi destul, chiar atât de una, înainte de paște, am spovedit pe cineva, și s-a spovedit frumos, ok, creștină. Și am întrebat cum stai cu credința. Păi, ce părinții, cred în Dumnezeu, dar și nu cred, cred în Hristos. Și ne e impunte. Păi, cum am? Cum așa? Păi, da. am? Păi, deși și. A fost părinții mei comunisti și că am prins și eu, deși cred, da? deși nu știa să arate. Nu știa să încarci. Ai mult la televizor, acolo e educația noastră, acolo vine în prostită. Și nu știa ce este omul, domnul nu este Evanghelie, nu este preot în sat. Deci, cu noi și sunt unii care sunt doi. I-am dat cărții ceteați, dacă nu știu ce-am mai fac că n-am mai venit. Ei, bine! Și iată a trecut o zile, adică exact în ziua de astăzi, din nou Domnul să intre prin din încuiate, în acel foisor unde erau useliți și Se Și era și Toma cu ei. Și le-a zis întâi tot același cuvânt, Pase vouă, care scumpă, pasia, frate vă, -vă care este scumpă, Pasea fratele! Nu pase asta că un cei tovarășii ăștia noștri prin politică, a Duhului Sfânt, pașa cu Hristos! Pasea cu inima și cu conștiința ta, așa e pasea Duhului Sfânt. Așa e pase mântuitoare. E fără discută, tot are aranjamente, afaceri, discuții și așa, mai departe. fac. Azi, din pași, mânii declarăm război, asta nu-i pase. Dar pașia e numai așa a Duhului Sfânt de la Hristos. Și a zis pase-vă. Și apoi a zis, vină tomul în coate și pune degetul tău în, în palmele mele și bagă mâna ta în coasa mea, vezi deci atâta era din mare rana din coate, încât intra o mână întreagă. Sulița ai acolo, și nu fiind necredinșos și credinșos. Știți ce a spus el? S-a smerit. Sigur că a pipăit, a văzut, a crezut și căzând în genunchi a spus Domnul meu și Dumnezeu meu, adică acum dacă a iartă-mă pentru îndoiala mea din credință. Să nu ajungem până aici, și fiți frate, să ne și noi sau nu știu ce și învățături ale Evangheliei sau și cărțile și timp, și mai ales ne aruncă în îndoială, știți cine? Cărțile sectanților. Nu mai știți în acelea, n-aveți voi nici să le duceți în casă. Noi suntem fi a de 2000 de ani cântăm Hristos a viață, de 2000 de ani în Iulie Sfânta Crucei, ei s-au fi ținut cândva, dar acum arunca Crucei, am fost, icoanele, tot așa, le-au călcat, le-au hulit, noi știm mai multe, dar atât putem să vă spunem, nu vorbiți cu ei, nu mâncați cu ei, nu mergeți pe drum cu ei, chiar dacă îl Sfântului sectan, Până eu am în partea asta, nu merge cu el, că nu cumva să vină peste el o asta lui Dumnezeu și să fii și tu lor, sau să te vâneze prin cuvintele Lui. Noi suntem fii ai Învierii și ai Sfinților Paște, așa că rămânem în Biserica Domnului. Și atunci Domnul i-a spus, pentru că mai văzut, Tomo, ai crezut, fericit sunt acei care n-au văzut minunile și au crezut. Asta este s-a vine din auz, nu trebuie să aduci documente cum arată ăstea, istorie, semne, minuni, nu mai spui și poporul care curață, îi curat și el crede în cuvântul preotului, crede în cuvântul Evangheliei, crede că în biserică este Hristos, nu numai că și crede, dar și simte. Cum ar sta da poporul ca niște melușei în biserică la o sântă liturghie, dacă n ar simți Duhul Sfânt în ei, dacă n ar simți că Hristos este acolo? și n într o bucurie interioară, asta e semnul, garanția că nu stăm într-o biserică ca într-o oarecare casă, e casa învierii, e casa Duhului Sfânt, e lăcașul prea Sfintei Trăii, de aceea vă îndemnăm, sunt Sfânta Liturghii, pretuiți Sfânta Biserică, ducă în îndoială ca Toma, nu vă desnădrăjuiți ca Iuda, ce vă țineți tare de Hristos cel înviat, de Sfânta Crucii, care și semnul învierii, și de preoții duhovnici care îi acolo, cât mai aproape de dumneavoastră. Și cu cât ne-am mai des, cu atât o întrăi mai profund bucuria pastelui. Altfel, ce bucurie ți și pastelui. Dacă ai trecut postul mare, nespovedit și ai ajuns la paștă, cozonacul și oule roșii, nu da bucurie. Este și asta un semn omenesc. Dar bucuria bucurilor este să nu ai chinul chinurilor, care este musarea de conștiință a Ești spălat sub și și în păcat. Și atunci, Hristos, să sunt cum intri în cătuța ta, cum se aduce pasia Duhului Sfânt și te bine cu Mai avem o mare datorie, să spunem, pentru ziua de azi, așa nume. Poate știți că unele sate se iese la morți, la cimitirii. Unii ies în, chiar după înviere, imediat în noaptea din viere, cu o biserică, merg la cimitir. Dacă e cimitirul, nu vreau, dar bisericii. Și acolo. Prin cadere, lumânări, și cântă și Hristos în viață, se bucură și morții. Și ei se bucură de corp. Vedeți că ei nu se bucură? Ei simt și ei sunt pe noi. Prin biserică, prin Sfânta Liturghie, suntem una cu ei. Și mâini când am plecat de aici, o să ne vedem cu ei. Să nu uitați pe șerăcul asta. Să mai aduceți ziua de Paște. În alte părți, să iesă la cimitirii a doua zi de Paște. S-au ziua, de Paște, după a mea, dar a doua, cum în satul Uniunii Răspânzite din loc, se ia a doua zi de Paște. Luni. A doua zi, fiecare cu cotonat, cu căsăci că bună, cu o columnare, când sunt a în viață, să-și ster pe iarnă, acolo vorbesc, ăștia au fost mormântate, coloi bunic, adin coloi părinții din de dincolo coloi cu și cimitirul este ca o biserică. Sunt alte sate unde se ia la cimitir, la cei morți, nu vine ca de astăzi. Deci, este se cheamă unii părți, a doua învierii, sau antipasca, sau în loc de pasca. Și se cântă cântările cele frumoase, tot cu Hristos a înviat, lângă cei morți, altea prin tămâni, altea gântă câte un pahar de vin, șocnesc câte un ou și zic un iadra și celor morți Hristos a viață. În așață privință vă amintesc de un caz real, a trăit la mănătirea neamț, flama păcată în viață, pe un părinte sfânt. Era așa mai sunt călugăr din mănătirea neamță acum 40 și ceva de ani se Părintele Gerasim Cârșe, din satul Filioara, lângă Agape. Și era bătrân, avea 80 și ceva de ani și nu îl îndreștea nimenea în smerenie, în dragoste și în credință. Și era cu veșnicile la biserică, 4 de ani astea au făcut. Eu evlavii e extraordinar. Parcă-l văd. Și iată ce spuneau atunci bătrânii. Este acolo în un părinte din 98 de ani. Părintele Gamaliel Păvăloiu, care a scris cărți și el nu are o memorie bună și ne mai amintește și el din cea la acum a 70 de ani când era venit la mănăstiri. Și zic și părintele Gerasim în noaptea de înviere, după așa am încălurat biserica, cum e obișeriu în noaptea de înviere, deși și mă duc de la cimitir fiind om cu biserica, aprind candelele și se spun la părinții de acolo, Hristos a înviat și s-a dus în cimitir, este acolo cum știți, biserica de la Bogoslo, să a de la cimitir, sunt multe cranii acolo. Și El a prins cantiluțele peste tot și a adus la urmă, câte toți așa, Hristos a înviat părinților. Dintr-un craliu a unui Sfânt Părinte a răspuns, adevărat a înviat Părintei Gerasim. Sunt și Sfinți care vorbesc cu Sfinții, sunt și oameni smeriți care vorbesc cu cei smeriți și pe care grăiește Duhul Sfânt. Crătuiți deci și cinstiți pe cei răpăsați. Nu știm care din ei sunt mai plăcuți la Dumnezeu. Dar să nu uitați Că Dumnezeu are milă de toți cei și au trăit în smerenie și s-au dezlegat de păcate, cum am spus acum, chiar din ziua de Paști, s-au pregătit pentru deșnicie. Și pomeniți-i, părinții și frații dumneavoastră, chiar și pe dumneavoastră și pe noi, noi vom deveni urmașii noștri dacă o mai avea urmași. Iar dacă nu înțelegeți cu șiirea în masa copilor, avem noi Dumnezeu știe Și ultima învățătură de la Evanghelia de astăzi Nu uitați că. Noi avem 52 de duminici într-un an. Unde variază cu una, două, mai mult sau mai puțin. După cum e calendarul. Dar nu uitați că noi trebuie în fiecare duminică să fim prezenți la biserică. Altfel, dacă o duminică ai iețit, ai murit deștept, îți merge rău acasă. Nu îți merge bine copilul la școală, nu îți înțelege cu femeia, cu veșinul. Cum o cu biserica când Dumnezeu strage trage harul din casa ta? Prețui sărbătoarea să fărătui Duminicii și nu să ne dăm la pieții, la desfrâuri, la petrece, la lucruri rușinoase, mai ales Duminica. Că spunea unii avea și, avea și că mai ales Duminica, deavolul iese înaintea cărnișoșilor. Hai la căr -și, mă, când se bea mai mult? Duminica. Când se dansează mai mult? anul? Duminica. Când se bea mai multe păcate și necurățiși? Nu tot Duminica. Toate le știm foarte bine, că dacă n-am spovedit lumea, poate n-am ști. Dar mai se umplă și mai veni lumea amărută la noi, după deja ai căzută și la capătul de Fnădești. Atunci, hai și la om la vă Și De aceea spunem, ori suntem dumneavoastră acum trebuie și să salveze această țară, că nu trebuie să se guvernul de la București. Nu pot! Păi sunt oameni și ei, muritori ca noi, fricoș ca noi, slaghi în dintre pe așa noi, ce să aștept de la ei? Să-ți și ei ca le lansă, să facă ceva. Noi nu știm dacă vor face sau nu ceva, omenește dar noi nu de aici de la oameni, de la Dumnezeu, să așteptăm. Așa că duminica, simțiți-o, la biserică, veniți regulat, rugați-vă mai mult, iar duminica după amiază, după și te o o alea, după și așa, după mai îi la vom bătrână, la vom, vom paralizat, la vom rude. Spui duș lui Hristos am inviat sau bună ziua, sau să mamă, la mamă, duș la mamă, la bunica. Hai la și miti, la cei răposați, asta e ziua Dumnezei. Nu-i zi de cârciumă și zi de chefuri și zi de bătăi și din înjurături și de toate. de face așa, așa vom lua de la Dumnezeu. De-o face cum am făcut până acum, prăpădu peste țara Nu vedeți-o, ne-am ajuns fratele. Și asta pentru că, cum spun mai mulți părinți bătrâni, pentru că nu știm să știm Sfânta Duminică. Am făcut duminica o care, zi oarecare, îi zice, la meci, zi de sat, două, trei ore, la televizoare, văzut matrosii pe acolo, zic pe trecanie, mă duc la fumata și vin cuc acasă, mă duc la mama așa nu fiu, și mă mai sfădesc și cu ea, mai stau până am mezi o la cârcima din sat, și așa, mai departe. Noi vă spune pe de că nu mai e vreme multă. Ca nu cumva spunând să mă muste Dumnezeu. Și se spuneți că nu mi-a spus nimeni lucrul acesta. Vă îndemnăm, prețuim a Duminică să fim iubitori de Hristos și așa și mai așa vom putea trăi cu adevărat bucuria învierii și va învia Hristos în inimile noastre și în casa din noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să scape țara noastră de toți văzuți și nevăzuți brejmași și pe noi toți care credem cu dreaptă credință în Hristos, să ne binecuvinteze, să ne miliască și să ne ierte pe toți. Amin.